Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa haddahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadana abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah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 wa man yuta'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'da fa inna asdaqal hadiyati ila tabillah wa khairu hadiyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarrul umur muhdathatuha fa inna kullal muhdathatin bid'ah alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Amin ya Rabbul Alamin Nah Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Min Al-Mil al Usul Karya As-Syikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Masih dalam pembahasan Al-Khaz ya, Dalam sub-pembahasan al uh, Al-Mukhassisul Munfasil Pengkhusus -pen -pen Yang mengkhususkan ee, Dalil Atau kalam, ucapan Yang sifatnya munfasil Dia terpisah sendiri, atau berdiri sendiri Nah Dan kita sudah sampai pada Pembahasan tentang Al-Taksis Bishara Al-Taksis dengan syariat Yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi S.A.W Ijma' dan Qiyas Nah, nah pada pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan uh, tiga contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan ini. Nah, terakhir tentang takhsisul kitab bil ijma'. Ah. Berikutnya kata beliau rahimahullah, "Wa mithalu takhsisil kitab bil qiyasi qauluhu ta'ala az-zaniatu waz-zani fajlidu kullaw ahidin min huma mi'ata An-Nur ayat 2 khusus bagi al-abd zani al-amati fi tansifil 'adabi waliktis waliktisara 'ala 50 jildah al-mashhur naham kata beliau contoh takhsisul kitab bil qiyas yakni al yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat suci dari al-Qur'an ya, beliau bawakan contoh bagaimana Ya. Qiyas analogi itu bisa mengkhususkan ayat yang umum. Nah. Beliau kasih contohnya. Adapun tentang uh, definisi qiyas nanti akan datang di pembahasan berikutnya insya Allah Apa itu ijma, apa itu qiyas, apa itu ijtihad, apa itu uh, apa namanya uh, dalil dan seterusnya akan dibahas oleh beliau rahimahullah taala. Baik. Nah, Kata beliau contohnya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman az-zaniatu waz-zani. Perempuan pezina dan laki-laki pezina, fajlidu kullaw ahidin min huma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka, cambuklah setiap di antara mereka, yakni perempuan maupun laki-lakinya Mi sebanyak seratus kali cambukan Sebanyak seratus kali cambukan Azzaniyah berlaku umum Azzaniyah wazzani Ini umum Perempuan pezina atau laki-laki? Pezina Nah, Apa hukumannya? Hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali Kemudian diasingkan tegri di, di, di tegrib, Tegribu am Diasingkan selama satu tahun dari tempat tinggalnya Ya, Tidak boleh dia tinggal di situ di, Harus di dikucilkan, di, di harus diboykot di Tinggal di uh, tempat lain, jangan tinggal di situ Nah, ini menurut pendapat jumhur ulama Adapun pun pendapat alimam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan ya, tagribu'am itu tergantung pada kebijakan pemerintah, penguasa Kalau penguasa melihat harus diasingkan di selama setahun Ya diasingkan, kalau enggak ya tidak Nah, tapi jumhur ulama dalam madhab uh, alimam Malik, alimam al Shafi'i Dan alimam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mereka menyebutkan bahwasanya dicambuk 100 kali setelah itu apa diasingkan dari tempat tinggalnya ini hukum ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki pezina atau ketahuan kedapatan berzina kalau mereka ini adalah seorang yang masih belum menikah ya entah itu perawan bujangan ya atau yang semisalnya dengannya mereka belum menikah ya kalau sudah menikah, bukan bukan jilat lagi, bukan dicambuk lagi tapi dia apa? Dirajam sampai mati. Nah, baik. Jadi ayat ini berlaku umum. Pezina perempuan maupun laki-laki, baik itu orang yang merdeka ataupun orang yang ditawan atau hamba sahaya. Nah, makanya kata beliau berikutnya, ayat ini khusshab biqiyasil abdizani 'alal amati fitansifil 'adzabi wal-iqtisaru ala 50 jildah ala mashhur kata beliau ayat ini surat an-nur yang berlaku umum tadi berlaku baik untuk orang merdeka ataupun hamba sahaya ya berlaku umum tapi dikhususkan ya kata beliau khusad dikhususkan di dengan dikiaskannya hamba laki-laki ya budak bud, uh, hamba sahaya laki-laki yang berzina dikiaskan dengan Hamba sahaya perempuan, ya dalam masalah apa? Dalam masalah fitansi fil adab dalam e, tansif. Dari kataan nisfun setengah. Tansif itu e, apa namanya? Dibagi dua apa namanya azabnya, hukumannya. Kalau tadi kan seratus cambukan, ya, kalau dibagi dua seratus ya, bagi dua tinggal berapa? Sisa lima puluh. Ya, wal ikhtisar ala 50 jaldan dicukupkan hanya 50 cambuk saja menurut pendapat yang masyhur. Maksudnya begini. Ikhwani wa akhwati fillah arhimani, Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 25. Ya, pembahasan kita Surat An-Nur ayat 2, ya, ya, Itu asal pembahasan kita yang bermakna umum. Baik, sekarang kita loncat ke Surat An-Nisa ayat 25. Allah berfirman fa idza uhsinna fa in atay atayna bi fahisyatin fa alaina fa muhsanati min aladzab Kalau mereka uhsinna muhsan kalau mereka itu adalah orang-orang ya uh, fa in atayna bi fahisyatin fa muhsanati min aladzab ya kalau wanita-wanita uh, budak-budak -wanita, ya, perempuan itu melakukan fahishah, perbuatan zina maka fa alaihin nisfu ma alal muhsanatinil adzab bagi mereka setengah dari uh, azab yang dikenakan pada muhsanat nah jadi kalau uh, apa namanya hukumnya seratus kali cambukan ya khusus budak perempuan atau nah dalil dalam surat An-Nisa ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Azabnya atau uh, Apa namanya Dicambuknya Hanya 50 kali Nah baik Perhatikan Untuk budak perempuan Ya Untuk budak perempuan Sedangkan budak laki-laki Ini hamba sahaya laki-laki Tidak disebutkan ya, Tidak disebutkan Nah kalau begitu kata beliau budak laki-laki atau hamba sahaya laki-laki yang berzina ya itu hukumannya dikiaskan dengan apa budak atau hamba sahaya perempuan hamba sahaya perempuan itu hukumannya berapa kali cambukan 50 kali cambukan berdasarkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 25 ya berarti kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 25 ini mengkhususkan Uh, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 tapi pembahasannya hanya apa hamba saya perempuan saja ya sedangkan hamba sahaya laki-laki tidak disebutkan makanya kata kata beliau ya para ulama mengkiaskan hamba sahaya laki-laki itu dikiaskan disamakan dianalogikan dengan hamba sahaya perempuan dalam urusan apa dalam urusan hukuman kalau mereka berzina yaitu hanya 50 kali saja nah hanya lima puluh kali saja. Baik. Masya Allah Ta'ala. Ini uh, dikiaskan antara hamba sahaya laki-laki dengan hamba sahaya perempuan. Kerana uh, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25 itu tidak ada penyebutan hamba sahaya laki-laki. Yang disebutkan hanyalah hamba sahaya perempuan. Nah, kata para ulama, hamba sahaya laki-laki itu dikihaskan dengan Hamba sahaya perempuan berarti hukumannya kalau mereka berzina lima puluh kali cambukan. Nah, Baik. Sekarang kita kembali pada surat An-Nur ayat dua tadi. Allah berfirman: Azaniyatul wazani fajlidu kullawahidin minhuma mi atajalda. Laki-laki pezina, afwan, perempuan pezina dan laki-laki yang pezina, yang berzina, maka cambuklah setiap diantara mereka berdua itu sebanyak seratus kali cambukan. Ini apa tadi? Kalau mereka belum menikah, kalau mereka belum menikah. Nah, taib dan berlaku umum, baik dia orang yang merdeka atau dia seorang budak. Ya, ini awalnya umum. Kemudian dikhususkan, dikhususkan apa? Itu berlaku hanya untuk orang yang merdeka saja. Adapun kalau dia budak atau hamba sahaya, maka hukumannya hanya 50 kali cambukan saja. Nah, apa pengkhususnya? Pengkhususnya adalah kias, jadi ya, kiasan. Nah, pengkiasan budak laki-laki yang berzina itu dikiaskan hukumannya dengan budak perempuan yang berzina. Adapun budak perempuan yang berzina, ya, kenapa dikhususkan 50 kali? Itu bukan karena kias, tapi karena ayat tadi, ayat surat, surat An-Nisa ayat ayat 25. Nah, semoga dipahami, ya. Ya kesimpulannya, surat An-Nur ayat 2, ya, surat An-Nur ayat 2, yang bermakna umum itu dikhususkan dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surat An-Nisa ayat 25. Nah, Surat Surat An-Nur ayat 2 itu berlaku bagi orang yang merdeka, dikhususkan. Nah, apa pun khususnya, karena orang yang tidak merdeka, alias budak, hamba sahaya, itu cambukannya hanya berapa? Hanya 50 kali saja. Iya. Akan tetapi, dalam Surat An-Nisa ini disebutkan hanya Hamba sahaya perempuan saja. Tapi bagaimana dengan hamba sahaya laki-laki? Hamba sahaya laki-laki dikiaskan, dianalogikan dengan hamba sahaya perempuan. Maka dengan ini para ulama mengambil contoh, ya, Al Quran atau ayat-ayat suci Al Quran yang berlaku umum itu terkadang juga bisa ditaksis, dikhususkan dengan dengan kias. Nah, masya Allah. Ya. Baik, berikutnya kata beliau Rabbil Taala. Wa misalu taksi sisi sunnatibil kitab. Ini kebalikannya. Ya, tadi uh, pembahasan kita tentang ayat-ayat suci Al Quran, ayat-ayat suci Al Quran, ya atau secara global dulu saya sebutkan dalil itu yang disepakati oleh ulama ada empat. Al, Al Quran Sunnah Nabi, Al-Quran maksudnya ayat-ayat suci Al-Quran Sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Nabi SAW Kemudian ijma, kesepakatan ulama Dan yang keempat, kias Keempat, kias Walaupun ada sebagian ulama menolak kias Nanti akan datang, insyaAllah ta'ala penjelasannya Nah, ini empat dalil yang disepakati dalam dalam agama kita Inilah disebut dengan syariat Dalam pembahasan ini Nah, taib Pembahasan pertama tentang Al-Kitab, yaitu Al-Quran Ayat-ayat suci Al-Quran yang umum dari ayat-ayat suci Al Quran ini itu bisa dikhususkan dengan ayat juga, bisa dikhususkan dengan hadis, bisa dikhususkan dengan ee, ijma dan bisa dikhususkan dengan dengan kias. Ya, berarti ayat suci Al Quran bisa, di, di, bisa dikhususkan dengan empat dalil ini. Nah, Baik Sekarang kita pindah dalil yang kedua yaitu as sunnah, Ini yani hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hadis-hadis Rasulullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa di dikhususkan dengan Al-Qur'an ya, dikhususkan dengan dengan sunah. Demikian pula dikhususkan dengan ijma' ya, dan dikhususkan dengan kias akan datang nanti insyaallah taala. Nah, penjelasannya. Nah. Kita ambil contoh yang pertama atau pembahasan berikutnya. Wa mithalu takhsisis sunnati bil kitabah Contoh pengkhususan sunnah, yani hadith -hadith yang hadis-hadis nabi yang bersifat umum dikhususkan dengan bil kitab, dikhususkan dengan alkitab yaitu dikhususkan dengan ayat. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala eh, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah." Sabda nabi Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah." Ini berlaku umum. Ya, kata beliau, "Khusshabikaulihi Ta'ala," ini dikhususkan, ya yang tadinya umum berlaku umum dikhususkan ditaksis, dikhususkan dengan apa dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah berfirman qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuuna dinal haqqi minalladzina utul kitabi hatta yu'tunul jizyata 'an yadin wahum saghirun Allah berfirman Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Rasulullah haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapa yang dimaksud? Minalladhi na'utul kitabah. Dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab, kitab Ahlil Kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Hatta yuk tul jizyah an yadin wahum sawgirun sampai mereka mau membayar jizyah, membayar upeti, ya dengan tangan mereka, ini yani bayar, bayar, membayar uh, upeti atau jizyah, ya wahum sawgirun dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang hina, merendahkan diri terhadap Islam. Tadi perhatikan, tadi hadis Nabi berlaku umum. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk perangi manusia. Ini berlaku umum. Siapa yang tidak mau beragama dengan agama Islam maka diperangi sampai mereka mengucapkan apa? Syahadat Allah ila ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini berlaku umum. Ya, berlaku umum. Tapi kemudian apa? Diteksis, dikhususkan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah. Ya, mereka tidak diperangi, yaitu ahlul kitab tidak diperangi. Ya, walaupun mereka tidak mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka enggak mau mempersaksikan enggak apa-apa, boleh-boleh saja, ya. Kalau mereka tidak mau, tapi harus apa? Harus bayar jizyah, bayar upeti setiap tahun kepada orang-orang e, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yani penguasa kaum Muslimin. Nah, tapi perhatikan ikhwaniwa akhwati fil rahimani warahmatullah. Jadi hadis tadi berlaku umum, tapi ditaksis, dikhususkan dengan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 29. <koh> nah, kalau mereka bayar jizyah. Kalau enggak bayar jizya, tidak mau bayar jizya, tidak mau beriman, tidak mau bayar jizya, maka mereka diperangi. Baik. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ini khusus untuk Ahlul Kitab saja? Ya, saya sudah sebutkan tadi Ahlul Kitab, kalau disebutkan Ahlul Kitab, maka yang dimaksud dengan Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah SWT. Orang-orang Yahudi ada Taurat. ya. Orang-orang Nasrani ada Injil. Nah, tapi bagaimana dengan uh, selain mereka? Bukan Islam, tidak beragama Islam tapi bukan juga Yahudi bukan juga pula Nasrani. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, Ahlul Kitab itu dikhususkan dengan ayat ini. Jadi mereka tidak diperangi kalau mereka tidak mau beriman, tidak diperangi kalau mereka mau bayar bayar jizyah. Nah, demikian pula selain mereka seperti orang-orang Majusi yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, hadis sahih yang Nabi SAW pun tidak memerangi Majusi ya kalau mereka-mereka itu mau membayar membayar jizyah. Ya, berarti keumuman sakda Nabi SAW alaihi wasallam uqatilan nas hatta yashhadu an la illallah, wa anna Muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini berlaku umum, tapi dikhususkan dengan apa? Dengan firman Allah dalam surat Taubah. Ya. Ayat yang ke-29. Bagi Ahlul Kitab, mereka tidak diperangi kalau mereka bayar jizyah. Nah, dikhususkan. Adapun, selain Ahlul Kitab, Majusi dan yang semisal dengan mereka, ya, mereka... Juga dikhususkan di, di, di atau tidak diperangi kalau mereka membayar membayar jizyah. Nah, masya Allah taala. Karena dalam hadis Nabi Sallam sebutkan fa'in abaw fa'in abaw fa'in abaw al Islama kalau mereka tidak mau atau enggan menerima Islam, fakud min humul jizyah ambil jizyah dari mereka suruh mereka bayar upeti. Kalau mereka enggak mau bayar upeti juga maka diperangi. Nah, masya Allah taala. Yeah. Kesimpulannya, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau akan memerangi manusia yang tidak memasuk Islam, ya keumuman ini dikhususkan. Dikhususkan orang-orang yang tidak diperangi, ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab atau selain mereka, ya, dari kalangan majusi dan semisal dengan mereka, tidak diperangi kalau mereka bayar apa? Bayar jizyah, membayar upeti. Nah, Masyaallah Allah Ta'ala. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan contoh yang lainnya. Ya, di situ enggak ada ya. Yang punya kitabnya. Kitab Al-Usul, Al-Usul, Matannya itu enggak ada disebutkan. Tapi di sini ada disebutkan oleh uh, pengarang dalam syarahnya. Sebagian ulama menjelaskan contoh yang lain. Ya, uh, sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW dikhususkan dengan ayat dalam Al-Quran. Contohnya adalah eh hadis tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Karena dalam perjanjian Hudaibiyah di antara isi perjanjian Hudaibiyah kalau ada orang yang beriman uh, afwan, kalau ada orang kafir Quraisy dari Mekah datang ke Madinah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus dikembalikan. Ya, itu diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis ini berlaku umum. Hadis ini berlaku umum tapi dikhususkan kemudian datang pengkhusus apa pengkhususnya pengkhususnya adalah firman Allah dalam surah al-mumtahanah ayat 10 Surah al-mumtahanah ayat 10 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza jaakumul mu'minatu muhajiratun famtahinu hunna Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian wanita-wanita beriman yang berhijrah kepada kalian, famtahinuhunna, maka hendaknya kalian uji keimanan mereka. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian tahu keimanan mereka, kalian tahu mereka adalah wanita-wanita yang beriman kepada Allah, maka jangan kalian kembalikan wanita-wanita beriman itu kepada orang-orang kafir. Berarti ya keumuman hadis Nabi yang telah uh, mengambil perjanjian ya, mempersyaratkan mengiakan syarat yang diajukan oleh orang-orang musyrik uh, Quraish waktu itu ya, syaratnya mereka minta, kalau ada orang-orang kafir Quraish datang kepada Nabi beriman ya, berhijrah datang kepada Nabi ke Madinah, maka harus dikembalikan sedangkan kalau ada orang yang beriman dari kota Madinah, kembali kepada orang-orang kafir Quraish ke, di Mekah maka tidak boleh dikembalikan, Nabi iakan ini berlaku umum Ya berlaku umum, kemudian ditaksis, dikhususkan dengan Firman Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 10 yang telah kita bacakan tadi. Nah, masya Allah telah. Ta Wallahu taala alam. Ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan uh, diberi taufik oleh Allah subhanahu taala untuk memahami apa yang telah disampaikan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Udahkan kita semua untuk meraih Hustun khatima di akhir kehidupan kita dan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ini Amin ya Rabbul al Alamin Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum ala wa ala wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh